Balada Chiriașului grăbit. Autor George Topârceanu. Trec Trecanii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care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 și astfel, durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, Că-mi iau și plec. Lectura Maia Martin